Ez itt a hétvége tekedő legújabb adása. Ez a Tilos adása ugye a magyar fociról leginkább úgy, hogy ne beszéljünk sokat magáról, konkrétan a fociról. Nem is szaporítom a szót. Állandó ö, vendégek, állandó csapattagok. Itt vannak ugye Fekő Ádám, Diós Miskolci, ö, újságíró, és ö, Gazsó István, Hanta Fanta kispesti bloggerpápa, én pedig Csepregi botan vagyok, egy kiugrat délpesti sportúságíró, úgyhogy vágjunk is bele abba, ami nagyon könnyen nagyon adja magát a, a, az apropó, hogy éppen ezekben a hetekben, hónapokban lesz 15 éve, hogy Csányi Sándor az ország leggazdagabb embere. Párdó, már nem a leggazdagabb, emberek, a leggazdagabb embered. De. Hát jó, igen. Ebben most nem megyünk bele ebbe a metodológiába. Úgy hogy fogalmaznék, a, hogy a leggazdagabb ember, akinek a saját pénze van a számláján. Igen, a leggazdagabb ember, akinek nem egy az egyben az állam kölcsönzi a vagyonát, igen. Szóval, hogy ő 15 éve a Magyar Labdrogoszeregtségnek az elnöke, a mostani mandátuma, az öt éves megbízatása az éppen ezen a héten, vagy jövő héten jár le, úgyhogy ez a kiváló alkalom arra, hogy a Magyar Fozi Szövetség leghosszabban régnáló elnökének a tevékenységét valahogy áttekintsük, egy kicsit így górcső alá ö, vegyük. Én ugye én rögtön egy egy csomás más kielentéssel indulnék, hogy én mit gondolok, de egyébként meg úgy hallottam, hogy nem a. Nem Nem azzal készült valami quiz show nem, igen, arra gondoltam, hogy, hogy ha, már, ha már Csányi Sándorról lesz szó, akkor kikerülhetetlen dolog lesz a stadionok kérdése, hiszen az elmúlt 15 év az a magyar futballban egy soha nem látott infrastruktúrális fejlődés volt, és arra gondoltam, hogy felteszek nektek egy kérdést, amit egyébként ki is lehet találni, hogy ez kimondolt a stadionokkal kapcsolatos. Figyeljétek! A metró meg igen. igen. Hány vidéki stadionban játszottak Magyarországon magyar csapatok bek vagy BL mérkőzést? Mi, hm. magyar csapatok, bek B.L. mérkőzést. Vidéki, a, vidéki stadion, a, stadionban. stadionban, ever? Igen. És magyar csapat. Magyar csapat, tehát nem számít az a Zvezda Szegeden, vagy a Bateboriszov mezőkövesden. És, a, igen, és, és bek vagy B.L. Tehát, hogy ugye... Tehát az ötvenes évektől van a bek vagy a és B.L. És hányat? És vidék. Hány, hány ilyen vidéki város van, ahol Bek vagy B.L. mérkőzést játszottak? Hát gondolom, stiát, ki volt, még? a B -B az számít. Az nem. Persze, persze. Mi az is? Hát az be vagy számít. Akkor Níregyháza is számít? egy is számít. Debrecenben szerintem viszont nem játszottak. Én, én arra tipálnék, tippál, vagy várjál még ez ilyen az ilyen. Selejtő magát meg nem, lehet, nem tudom ott. ilyesmi. Tehát akkor a Debrecen, várjál fel csúd benne, várjál fel csúd. Mert ugye 18 ban videotonat játszik, de az szerintem, eh, az mi más lenne, mint B.S. rejtező. Így van. Úgyhogy a felcsúton is játszanak. Én a győrhöz még ragaszkodném. A győr az biztos, hiszen a 60, eh, mondjuk, eh, hát ugye a 80-as évek, meg, meg a 63-as. Vagy a, eh, a Dunafair. Eh, meg a Dunafair, tényleg. Akkor Dunajvárosban nem játszanak. Eh, Várjunk, itt kezd megrekedni a dolog, mert ugye Zalaegerszág egyszeres bajnok, és, és nem játszik ugye otthon. Igen, az üldői úton és népstadionban játszanak. Aztán a Vác, ugye... Vác, szerintem Újpesten ők, ők a Vasasban játszanak. Játsz, fájiban játszottak. Az biztos, hogy Észak-Pest, eddig négy tartunk... Uh, Annyit segítek, hogy még két város van, ahol BL meccset játszottak Magyarországon. Én itt meghaltam, ja, nem emlékszem a... semmire. Hát ugye abból kell még kiindulni, ki volt még vidéki bajnok. Hát Zete ugye... bizt, Zeteva lehetett egyébként, mert se szerintem otthon játszottak. Ja. Nem, nem. nem Fradi pályán rá. játszott én. Jó, hát mondjuk a Fradi kis Ki is voltam a, a Zágrábna. Azon is kim voltam meg a... a, meg a, a Manchester ellen a stadionban. Ott nem voltam ki, mert Bulgáriában voltam nyaralni, hanem a, az NK Zágrább meccsen kim voltam Zágrában. Jaj, yeah. NK Zágráb, ö, Zetén. És ugye, kik voltak még, ö, még bajnokok vidékről? Vác, Győr, Debrecen, Videóton. Hát és a Fehérvár és a fehércsút az ugye... Fehérváron vál... volt se ezű de biztos, hogy az B volt a... Az... BS Nem volt. Hát az első bajnoki de címe volt. után kellett, hogy játsszok De meg. volt. A de régi stadionban volt vagyok. egy. Bizony. És már csak egy maradt. Azon nem volt, a Sturman nem voltam kint. Annyit mondanék, annyit kint. mondanék hogy egy pesti csapat játszotta ott a BL meccsét. Bistos a Honvéd lesz. Akkor a Honvéd. Nem. Vajra. Vasas MTK. A vasas. A Vasas játszott egy vidéki városban backmatch -e. uh, És valami nagyon kis csapattal. Én kérlek, aláson az izraeli, I izraeli izlandi Valur-Rejkjavik csapata ellen. És valami, de valami egészen valószínűtlen valami Ajka van Szexárd, vagy Ajkával, Veszprém. Ajkával, Veszprémmel még közelebb vagy? Várpalotán, Vár Vár Egyszer olvastam róla egy cikket. Várpalotán volt Magyarországon még Bajnokok Ligája <gül> Igen, mérkőzés, tényleg, vagy bekmérkőzés mérkőzés. olvastam róla. róla. Szóval ez a, ez a hagystadion volt. Csak gondoltam, hogy a... Hogy a melyik, melyik vasas Bajnoki cím? Ez 1967-ben, kérlek, Alánsan. Uh -huh. Na hát, és ezek közül ugye Na jó, ilyet még hozhatsz, mert főleg, hogy az, az Ádi mint egy raklap, nem, nem mondjuk mi és meg itt a brillier azok a... Igen, a nagyon érdekes klasszikai... történeteket hallottunk róla, hogy hova volt el nyaralni, drága barátom, de na mindegy, térjünk, hogy egyébként szerintem az adás témájára is egy kicsit. Annyi, annyit mondják, hogy ezek közül egyedül Várpalotán nem épült új stadion. Ez igen, tényleg. Szóval, hogy... Csányi Sándor, tehát szerintem, szerintem itt nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy a Csányi Sándor regnálása tulajdonképpen a nerfocid itt jelenti. Tehát, hogy a, a Fidesz 2010-es hatalomra jutása után nagyon-nagyon rövid idővel ő váltotta Kisteveki Istvánt, szép emlékű ö, elnököt, és ö, én emlékszem, hogy Ilyen nagyon fura volt az a gondolat akkoriban, hogy a Csányi lesz az MRSZ elnök, mert a kisteleki tudta mindenki ott a foci közegből, mert mindenki szitta az édesanyját a lelátóról, ö, abból a közegből jön. A Csányinak igazából semmiféle ö, ilyen Látványosabb sportkötődése nem volt, hogyha jól emlékszem. Tudtuk, hogy szereti a focit, persze, de hogy igazából csak azt tudtuk róla, hogy ő egy ilyen sikeres ember, de nem gondoltuk volna, hogy ő így a foci környékén meg fog érenni, semmi nem utalt erre az egészre. Rossz nyelvek szerint egyébként bosszúból kapta meg az MLSZ elnöki pozíciót, de szerintem ez az évek múltán azért már egyre kevésbé valószínű. És nagyon érdekes, hogy szerintem a egyébként pont az adta meg a a, a hitelét, amit mondjuk a kistereki és a magyar fociban felnőtt figurák soha nem kaptak volna meg, hogy ő még nem volt a magyar foci körül, hanem egy legalább valamiben sikeres. Ugye általában azért elég nagy semmire kellőkre emlékezhetünk ebben az időszakban. Nem, azért volt a, a pont a Csányi előtt nem sokkal, volt nagyvállalkozó, emeleszelnök, ugye Benkő László a Kaula elnöke például, Ja, én nem mondom azt, hogy meglepő volt, csak azt mondom, vagy. hogy a csányának szerintem borzasztóan jót, te, jót tett az, hogy akkoriban már a teljes magyar focik-foci foci közegnek elege volt a magyar foci közegből. És uh, valami külső ember, aki, a, a, a, a, aki mögött van egy ilyen sikertörténet, ami mögötte az a sikertörténet, hogy ő gazdag, vállalkozó, majd ő megcsinálja. Hmm, na, nekem két dolog tűnökten erről a, a keletkezés történetről az eszembe egyrészt a, arra nem emlékezhet szerintem teljesen, de a 2000-es években többször felmerül az, hogy Csányi Sándor legyen az mls elnök. Tehát a 2010-es felbukkanása, és ami inkább ja. 2009-es persze, 2010-es van előzménye, hogy, hogy az ország leggazdagabb emberétől várják, hogy segítsen ez, ezen a közegen. Azt gondolják, hogy ha ő jön, akkor jön vele valamilyen gazdasági háttér, jön vele valami öm, pénz, tehát a, a sajátja is, meg nem is a sajátja. Meg valamifajta fegyelem. Nem, nem fegyelem. Hát igen, a, a siker. Igen. Az, hogy a siker jön vele, de ez a kétrezességek már többször fel, mert mm -hmm. most nem fog ehhez időpontokat mondani. A másik oldalon, hogy igen, van egy ilyen, vagy volt egy ilyen ilyen plátyka, vagy útbálegent, hogy őt, hogy, hogy ő nem dönthet máshogyan, mint hogy Emel lesz. És egyébként 2009-ben már Kétekienc végén már, már terjed, hogy ő jön, mert hogy az van, hogy, a, hogy Orbán Viktor már választások előtt, ugye ez is ilyen, hogy mondja plácska, vagy olyan, olyan értesülés, amit el tudod hinni, hogy igaz, hogy Orbán Viktor meg, megüzeni, a, hogy a fürdőgatyásnak mennie kell. Ugye a fürdőgatyás az nem más, mint a, az aréna sportszármárka hazai forgalmazójaként szintén sikeres, öm, üzletember Kisteleki István. Én, én, én, én rögtön az elején össze is foglalnám, szerintem, de hogy, Boti, hogy szerintem De ez, ez egy mennyire más össze... modell, mint az, az Orbán, első Orbán kormány idején, ahol a, a Kovács Attila helyére egy ilyen egy szürke senkit, egy, egy, egy bozóki nevű partjelzőt, egy jogást neveznek ki emelesz elnöknek. Tehát, hogy Igen, me, nem... Egy, el már nem megmárva mindenki, de egy, egy vidéki ügyvédet. Tehát, hogy de most nyilván nem megvánt érted? Hát ő a Púl Sándornak volt a partjelzője, igen, tehát igen, egy igen. elég magasra jutott figura, de hogy ott, ott még teljesen más volt az mls szemben, az MLS-elnökkel szemben esetleg a, a hatalom elvárása? Hát az, hogy hova helyezték ezt az egészet. Tehát, hogy, hogy azért abban az időszakban, és egyszerűen, hogyha a Feri vállalkozna rá, a Dénes Ferencről beszélek, őt azért működik, hogy nem megkérdezni az első időszakról, szóval az, hogy, az, hogy ő, ő, ő végig gondolta, ők végig gondolták, hogy hogyan lehetne stadionokat rendbe rakni Magyarországon. Abból is nagyon sok probléma lett. Nem azt mondom, hogy jó, hogy jó sikerült, mert sehogy nem sikerült, de voltak gondotok zárva bezárva. Szóval én azt akarom mondani, somásan, rögtön a meghúzva a mélegét az egésznek, hogy... Hogy ugyanaz a, az MLS elnöksége a csányinat, mint a, az országnak a 2010-20 közötti időszaka, direkt mondom a 2010 20 közötti időszakra, hogy van egy konjunktúra, van, van, egy, van egy pusztulatból, gazdasági pusztulatból épülő konjunktúra, amit nem sikerül igazán jól kihasználni, nem sikerül úgy építkezni ebből, hogy valami valami fenntartható, valami sikeres, valami igazán ö, ö, új, és mondjuk a XXI. századnak megfelelő ö, értékű, helyi értékű dolog legyen benne. Hanem ez egy, hanem ez egy e, ugyanúgy elszalasztott időszak, ez a 15 év, mint az a 10 év, mert az, hogy 2020 óta amit történik, az ugye ez megint egy teljesen más a dolog. I igen, Szerintem, videói, az is azt egy, szerintem az is nagyon fontos Fajt, rész, hogy, Fajt, hogy, a, hogy végül is a Csányi pontosan azt a fajta ilyen gazdasági ö, sikert nem hozta, ténylegesen magával, ami, amit egyébként tőle bevalva bevallhatnánul vártak. Tehát most nyilván a, ebben az ilyen államkapitalista gondolatban persze kurva jól élnek ezek a magyar futballklubok, az MLS-be van pénz, de hogy mindenki tudja az érintetek is, illetve maga, maga, maga egyébként Csányi Sándor is tisztában van ezzel, néha azért kiszól ezzel kapcsolatban, hogy ez nem fenntartható, ami most történik. Tehát, hogy, hogy ez, ehhez az egész az kell, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök, a, a akinek ez szív, ugye? És másodpercek alatt kifogják, vagyis ki lehet húzni ez alól, projekt, nem, ez alól a projekt alól a szőnyeget, és pont, a, pont, a, pont azt nem sikerült a Csányi Sándornak átvinni az MLS-be, amiben ő egyébként elvileg nagyon jó. Tehát most azt, várjál, most akkor te azt mondod, hogy a a Csányi egy ilyen klasszikus hatalomgyakorlási módszerrel álhozzá az MLS vezetéséhez, tehát, tehát úgy képzeli, tehát úgy, úgy érdemes hatalmat gyakorolni, hogy mindig azt gondolom, hogy én leszek legközelebb is hatalmon, mert itt tudok hosszú távon dolgozni, tehát akkor azzal teremtem meg a stabilitást, hogy az én programomat abba a környezetbe viszem tovább, amiben éppen vagyok. És a, a Csányi nem azt a magyar futballt építi, ami hogyha esetleg egy más környezet lenne, abban is működőképes maradna? Hát nem is lehet szerintem mást építeni Magyarországon jelenleg, hiszen, hiszen ugye eleve ugye a csány alatt vezették be a TA-ót, amiről mindig megígérem, hogy egyszer majd lesz egy különadás, és ez se az, és nyilván túlnyomó részt ezen keresztül, meg ugye az állami szponzorokon keresztül, meg különféle a, a tévéközvetítéseknek a tudatos drágításán, ugye az is egy nagyon fontos része, hogy abból lesz nagyon sok pénz a csányi alatt a, a magyar focinak, a magyar focikluboknak hogy nagyon túlárazva adják el a köztévének, a, a magyar bajnoki meccseknek a közvetítési jogait, de ilyen brutálisan túlárazva a piaci értékükhez képest. Ez egy, ez, ez egy, ez egy, ilyen, ez egy ilyen klasszikus, ö, ilyen, hogy is mondjam, ilyen, közpénznek a nem közpénzététele, hogy finom, hogy finom, hát finom, ma, finom közpénz, legyünk, hiszen hát, a, hiszen hát a közpénzből borzas teljesen túrázva megveszel bajnok, magyar bajnoki közvetítéseket, amik aztán a fociklubokhoz kerülnek, ami már onnantól fogva sehogy nem lesz közpénz. Jó, de, de ezt közben úgy is lehet értelmezni, mint mondjuk egy ilyen valóságsót, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag amikor a köztelevízió megvásárolja ezeket a közvetítési jogokat, akkor ő programot vásárol ezzel, és, és azért árazza fölül, hogy, hogy azért egy jobb műsort kapjon, ami... ami több ember mondod. Nyilván ez egy kereskedelmi tévés logika, a hülyen hülyén hangzik. Meg tudjuk, meg tudjuk, hogy nem így van. Hát Tensz, no, a hogy... kereskedelmi tévénése így működik, hogyha, hogyha, hogyha tudod, hogy mi, mi folyik a pályán, és tudod, mit fogsz közvetíteni, nem azt négyszer annyi pénzt érte, hogy hát, ha jobb lesz. Igen, működik. tehát hogy ez nem hát, működik ugye, így. Nem, nem, nem, nem szoktak belefe, Igen, belefett. Igen, tehát ez működik úgy működik. Most a most, pont a... most pont a francia bajnokság környékén egyébként van ilyen írdatlan nagy balhé pont a, a, a napjain. Be, hogy, hogy beígértek a mit tudom én milyen nemzetközi cégnek egy nézőszámot, amit majd fog hozni a PSG, meg a LIO, meg mit tudom én mi, és már menet közben szóval róla, hogy felbontják a szerződést, mert valószínűleg átverték őket a nézőszámokkal, és a harmadát se hozza, és ilyenkor a közvetítők egyébként szoktak szólni, hogy haver, ez nekem, ez, nekem így, ez nekem így drága volt, nem teljesítettétek a szerződésbe a ti részéteget. Na most Magyarországon ilyen nem létezett. És ez szerintem egy nagyon fontos rész, hogy valójában megteremt te a csányi féle MLS a magyar labdarúgásnak azt a azt a finanszírozási formáját, ami ami, ami, mondom, elvileg pont a nagyon-nagyon kapitalista gondolkodású Csányinak a, a, az ilyen csányira nem kéne, hogy jellemző legyen. Tehát, hogy, hogy valójában ilyen-olyan bújtatott finanszírozások, olyan szabály, a, a sz szerencsejáték ZRT-től kapott pénzek, amiket ugye nem baj, hogy szétoztanak a klubok közül hozzá, vagy kö, között hozzátenném, de az ugye, hogy, ezt, hogy ezzel próbálják például fiatalítani ugye a... Mezőnyt, és akkor kapsz bizonyos szerencsét észértőtől származó bevételeket, hogyha ennyi meg ennyi fiatalt játszol, játszasz, az az nem egy fenntartható modell, hanem ez egy ilyen kényszerítés, igazából pénzzel, mert hogy a klubok rá vannak szólva az állami bevételre. És ez, ez szerintem egy nagyon furcsa megoldás, ami teljes mértékben a Csányi alatt született. Meg ez az ő ötlete volt, valószínűleg. Mm, Ö, és én... majd egy kicsit mondok, én is egy kicsit gyorsan sommáznék, és aztán majd kifejtem, hogy egyébként a Csányi Sándor, amellett, hogy mondom, biztos vagyok benne, hogy egy ilyen üzletembennek valószínűleg jobb, mint én vagyok, hiszen neki van pénze, nekem meg nincs, de, de de az MLS, amióta ő regnál, azóta ilyen józan és szerint működik, ami, ami azt jelenti, hogy bizonyos dolgok elsőre baromi jó tűnnek, mert így a, amikor ugye a kocsmába elmondod, például a kokáért, hogy tudod, mit akkor kéne a kluboknak pénzt adni, hogyha fiatalokat kötelező játszatni. Ez, a, ez, ez, ez nem messze az egyik népszerű kocsmában. Ez egy ilyen tök jó beszélgetés tud lenni a pultnál, bólogatnak is, hogy igen, igen, így, így kellene járni, és akkor a gyakorlati megvalósítás, ez ugye soha nem stimmel teljesen ebben, ebben az egészben, mert ugye mindig vannak ilyen körülmények, amiket, amiket a kocsában nem beszél figyelembe, és szerintem, szerintem a, az, MLSZ, bocsánat, az MLSZ utolsó tízenető, szerintem konkrétan ezeknek a döntéseknek a tonnányi... A, emlékeztek, ebből a csúcs az az idény volt, amikor kitalálták, hogy, hogy úgy kaphatsz plusz pénzeket, ha kevesebb légiós játszatsz a meccseken, és megspékelték még ezt a szabályt annyival, hogy te nemzetközi kupában indulsz, akkor te, mit tudom, én, öt légiót játszathatsz, ha nem, nemzet, nem indulsz nemzetközi kupába, akkor csak hármat. Tehát ja. úgy játszottak egymással a csapatok a pályán, hogy nem ugyanolyan Hogy nem át. ugyanazokkal a feltételekkel. Igen, igen. És mondom, tonnányi ilyen van. Én szerintem a leginkább emblematikus döntés, ami a Pistával nagyon-nagyon sokat röhögtünk ezen, és nekem vannak személyes élményeim is vele. Aztán átadom a szót nektek, srácok, esküd, de ez már nagyon régen bennem van, hogy amikor tizen 5- vagy hatba ö, bejelentették, ö, hogy, ö, hogy a közvetítések a tévébe, miután ugye a megvásárolták ezeket a meccseket, bejelentették, hogy át fogják variálni, és az akkor már 12 csapatos mb 1 egy közül, ugye mennyi hat, hat mecs volt, hat mecs volt. volt minden hétvégén. Ö, csak négyet fog közvetíteni a televízió, és mindegyik NB1-es megy szombaton van, egységes Há, időságban. Én kettő, lehet, hogy kettőt. kettő, vagy három. Kettő, vagy hát, kevesebbet, igen, mert az kevesebbet. volt a az volt a bemondás. tudom, hogy kevesebbet, az biztos, hogy nem, nem csak kettőt közvetített, de hogy, de hogy hár, hármat vagy négyet közvetített, ez, ez lehet, hogy változó volt, szerintem három. Meglepően tő... keveset. Na ugye az volt a mondás, hogy ha nem adja a tévé, akkor többen mennek keresztül. Igen. igen, igen, és akkor, na, na, na ez szerintem a tipikus ilyen józan paraszti logika, amit ami, ami aranyos, hogyha a kocsmába el, elmondott, hogy hát igen, a tévé teszi az egészet tönkre. Valójában persze, ha belegondolsz, hogy gondolom, hogy tíz, számtalanszor azért nem mentetek ki egy pakspápa mérkőzése, mert hogy adta a tévé és nem, nem, nem, nem ugrottatok ki. És én, én akkoriban még az Index környékén dolgoztam, és ugye írtam is egy e-mailt az, az MLS-nek, amikor ugye bejelentették ezt az egészet, hogy, hogy ezt egyébként így milyen hatástanulmány alapján számolták ki, hogy így van köze a tévé közvetítéseknek a, a nézőszámokhoz válaszoljanak mellett, mert tényleg érdekel Kellene, hogy létezett ugyanis az ember azt hívni, hogy egy ilyen borzasztó pénzeket megmozgató liga, ligában van annyi profizmus, hogy ezeket a döntéseket előkészítik, mint ahogy így az ember elképzeli, mint ahogy egy nagy multinál, vagy az OTP-nél, ne adj Isten. És az emelesző akkori, úristen nem emlékszem a nevére, Főtitkár? Főtitkár? Vági Márton. Rá. Azt hiszem vele beszéltem, Már, de... Akkor volt, vá, Vági volt. Azt hiszem vele beszéltem, de azért pénzt nem mernék rá tenni, úgyhogy mindegy, szóval hogy, szóval, hogy e mail, szóval e -mail valakivel az mls és egyszer csak kaptam egy választ, hogy a, az, az idézett interjú az nem a, a 24.hu-n ment le, hanem az inforádiónak adott interjúba hangzottak el ezek a mondatok. Ez volt a helyesbítés. És akkor gondoltam, hogy biztos arról van szó, hogy akkor ott ez egy kicsit mélyebben le van vezetve, és biztos a 24 csak szemlészte ezt az egészet. Úgyhogy meghallgattam ezt az egy órás interjút, semmi, semmi, egy, egy, egy, egy kurva szó nem volt egyébként ebből, erről az egészről, és amikor, vissza, amikor, amikor megint választottam, hogy köszönöm szépen, Meghallgattam tök feleslegesen ezt az egyórás beszélgetést, és ugyanez lenne a kérdésem, mint három nappal ezelőtt, és soha nem kaptam erre választ. Valószínűleg semmilyen hatása hanem valaki kitalálta, hogy akkor próbáljuk meg ezt. És ez az ilyen alapvetően egyébként nem akart rosszat, ez, ez benne ugye a csodálatos, hogy nem akar rosszat azzal, hogy nem közvetíti a, a televízió, hanem egyszerűen e, bugyután, felkészülés nélkül, és ilyen át, átgondolatlanul belementek valamibe, És hozzátenném, hogy ez nagyon szórakoztató, hogy ennek a maradványa az, hogy mb 2 a mai napig csak, csak vasárnap van, Sőt, MB3 és mb 3 is, és mb egy is, is csak azért van valahogy visszaálltak a teljes hétvégére, amikor a Covid miatt ugye senkinek nem volt szórakozása otthon, és akkor szétszórták a tévéköződéseket, és, és ezért így maradt az mb 1 De ez is egy ilyen bejelentés nélküli valami, és azóta ugye senki megmondani, hogy mb 2 miért nincsen szombaton. De ugye ez nagyon-nagyon hasonló az, amiről az adás előtt beszélgettünk pont itt kint a váróban, hogy a hogy 2015-ben úgy vezetik be a 12 csapatos magyar NB1-et, hogy semmilyen tanulmány nem készül előtte, hanem egy, egy egyszerűen elhangzik egy az egyik klubvezető szájából talán az, hogy elég lenne ide 12 csapat, mert akkor a központi bevételek kevesebb helyre osztódnak el. Tehát, Ez konkrétan a Garancsi István volt, tehát, hogy hogy jól jól lenne, hát, a, Amiből ugye nagyon sokan azt a következtetés mondták le, hogy Garanci István itt Orbán Viktor magyar hangjaként gyakorlatilag a tulajdonosi tanácson, az, ha jól említszem, akkor még létezett a tulajdonosi tanács, azon keresztül pusolja az mls hogy talán ez a 12 csapat nem biztos, hogy rossz ötlet lenne, mert akkor a központi források azok kevesebb helyre oszlanak el, mert ugye van egy ilyen felosztás, hogy a hogy két profiligan van Magyarországon az NB1 és az NB2, és hogy a, az NB1 kap x százalékot, az NB2 jóval kevesebb százalékot, és ezen belül pedig a csapatok kapják a, a központi forrásokat eredményesség meg, meg normatíva alapján, és hogyha nem 16 felé kell osztani, hanem 12 felé, akkor lehetne jobb magyar focit is csinálni, mert, mert nagyobb költségvetésű klubok alakulnának ki az NB1-ben. De ez is olyan dolog volt, hogy, hogy egyszer csak én ugyanisztem talán ilyen 2014 vége felé elkezdett terjedni a plegyka, hogy, hogy lehet, hogy 12 vagy 14, vagy, vagy kevesebb csapatos lesz már a következő idéntől a bajnokság. És nem hittük el, mert hát nyilván az ember hisz a leírt törvényeknek, ugye Magyarországon, ennek most jelenleg óriási hagyománya van, és általában az majd a versenykírás kimondja azt, hogy ha már egyszer elfogadtuk a következő bajnokságra, azt idén közben azért nem módosítsuk már, mert a csapatok úgy igazolnak, úgy készülnek föl, olyan terveket építenek, hogy akkor a következő bajnokságra is. És azért baromira nem mindegy, hogy egy 12 csapatos, bárhány légióst használható bajnokságra építesz keretet, vagy egy 16 csapatra, vagy egy 12-re, légiós korlátozásra, a fiatal szabálya, teljesen mások a, a, a, ezek a pályamodellek, hogy, hogy te mi, mi, mihez kezdesz egyáltalán. És egyszer csak az lett, hogy hogy elkezdett repedezni valahogy ott a bajnokságnak a fala, nem tudom, emlékeztek-e? Hát hogy ott jelzú, a Tarsol Csaba bukása. De én ezt szoktam mondani, Kajánó belevágva, ahogy nem volt hatástalom, de volt hatástalom, úgy hívják, hogy rendőrségi nyomozás. <gül> igen, <gül> volt Volt hatástalomány, csak ugye nem az nb létszáma után hanem mondjuk Tarsol Csaba, meg a meg a sokszor megénekelt, Bíró Péter után, úgyhogy me, meg, meg ugye, meg, vagy, vagy mondjuk az UEFA vizsgálódott mondjuk ugye Nyíregyháza után, tehát voltak ott hatástanulmányok, csak ugye, tehát elkezdett, e, én ezt akartam ugye az adás előtt mondani, úgyhogy most el is mondom, hogy ugye van a legendás, most is kimegyek. Ordán, legendás Orbán interjú 2013 13-ban, amikor ugye a futball, mint leves, vagy mi a neve, tehát egy három kilométer hosszú... Igen, liter. a futball olyan, mint a pizzepörk. Igen, <gül> Szörősi György klaviatúrájából, és ugye abban van, hogy hát itt minden rendben van, mert ugye a Questor csoport Győrben, meg a Matthias csoport, ugye a... A A, a, könyves, a könyves tolvaj, ugye Pécsen, ugye, és akkor... Itt minden rendben van, mindenki, ott vannak az erős szereplők, a Henry, George F. Hemingway ugye a, a, a kis festen, tehát itt minden, és akkor 2015 tavaszára kiderül, hogy nem, ez egy, ez egy marcipán szelet. Tehát hogy ez így nagyon gyorsan vár, el, ezt a szót. Nagyon pont. gyorsan elolvat, ha az ő hatásnak teszett ki, és akkor és akkor látszik, hogy nem lesz, nem lesz annyi ember, vagy nem lesz annyi, hogy mondjam, pénz, hogy ennyi paripát feltartsanak, és akkor különösebb indoklás nélkül, vagy különösebb ilyen koncepcialkatás nélkül gyorsan le lehet ugye a, hát a rendőrségi nyomozások és az egyéb cső eljárások meg hasonló dolgok. De ugyebben ebben az a vicces... Le 12-re az De negy, hogy ebben, ebben ugye a vicces, hogy a, ugye, ugye a műsor előtt rakosgattuk össze, össze az emlékeinket, hogy tényleg be volt, be volt jelentve, ilyen lebe, lebegtetve... A, a, már, már ugye nyilatkozott be is, hogy vagy jövőre vagy 12, vagy 14 csapatos lesz, attól függően, hogy hogy alakulnak az eredmények. Tehát, hogy azt nézték, hogy a győr, ami ugye a, akkor már a Tarsol Csaba bukása ö, miatt, ö, mi, miatt biztos volt, hogy a következő szezonban nem fog elindulni, hogy nehogy a győr végezzen kieső helyen, mert akkor az még egy kieső már megvan, és akkor már csak még valakit kéne kipöckölni onnan az egészből, tehát hogy így figyelték azt, hogy a Nyíregyháza lett ennek az áldozat. Dunafer kieső Igen, helyen állt. A meg a kecskemét. kecskemétnél találtak szintén valami gazdálkodási problémát, őket is kizárták. Duna ugye... volt. A Duna... kaposvár. A Dunaújváros, keckemét. bocsánat, nem Dunafer, Dunaújváros. Ne, nem, nem, nem. Kaposvár, már, győr, uh, nyíregyháza. Tés... Nyíregyháza. Eh, eh, te... nyíregyháza. Igen, tényleg ezek voltak. Tés... De, de nem merhet a, a pápa is. Valami nem stimmel. Úgy van, hogy, hogy valaki kiesik, már el nem emlékszem, és és életben marad, kiesik még valaki, aki csődben, mert ugye a pápa, és akkor még rajtuk kívül raknak ki négy csapatot. Na hát kérlek, Alásan, amíg ti erről beszélgetetek, én, Igen, én egészen, az, hogy... ameddig ide értem, azt hittem, hogy emlékszem rá pontosan, és most rájtad, hogy hülye vagyok. Hát a világháló azt mondja, hogy a, a Lombard pápa és a város esett ki a bajnokságból. Ja. Okay. A a haladás hiszem, és a honvéd, haladás is a honvédben maradt, épp hogy, ráadásul a, a pont a pápa ellen az utolsó fordulóban maradt bent. A Pécs ö, csődbe ment gyakorlatilag, a Kecskemétnél pénzügyi valamit találtak, a, a 9. Kecsvédnél. Nem kapott licencet Nem kapott licencet igen, a 8. helyen lévő győr szintén nem, az összeomlott, és akkor ezzel az lett volna, hogy páratlan létszámú az MB 1 és ezért találtak még valamit, ugye a nyiregyházának volt pont valamilyen ügye, és akkor a Nyíregyháza is belekerült a szórásba. Nem, hogy az volt, hogy nem fizetett elvileg rendesen ki a játékot. Egy Igen. És ez amúgy hogy fel, nagyon izgalmas történet, mert azóta a Nyíregyháza Én. konkrétan megnyerte ezt a pert, tehát hogy kiderült, hogy tök jogszerűen jártak el akkoriban, és nagyjából rendben volt, volt mindenük. Csak hát ugye akkor már négy éve kizárták őket az NBA-romban, azt már nem lehet visszacsinálni egyszerűen, hogy így azért akkor, akkor, akkor mégis bemaradtatok 15-ben srácok, vagy 16-ban, és mm. szerintem ez egy Szerintem ez egy egészen döbbenetes pillanat, mert az, hogy tulajdonképpen akkoriban ez egy szerződésszegés volt. Tehát, hogy, hogy volt egy kiírás, a csapatok készültek, és teljesen tudatosan arra játszott az MLS, hogy találjon valami problémát csapatoknál, és hogy az, az amit a Kecskemétnél találtak például, meg, meg, meg amit a Nyíregyházánál, az egy tök általános probléma volt akkoriban a magyar futball körül, hogy így valami, valami nem stimmel, első nem tudták, tehát senki nem is vette valószínűleg komolyan, és hogy akkor látszott, hogy teljesen tudatosan ezt azonnal 12-ről akarják nyomni, ami, ami, ami, ami egyébként megint, amiről így beszélek, hogy mindent azonnal akarunk csinálni, találtak, 12 csapat nagyon jó lesz, ez most már akkor valahogy a következő oldjuk meg. Ez egyébként konkrétan csalás. Tehát... Nekem ebben az időször van egy anekdotikus és inkább, inkább kedves sztorim. Bár szerintem elég jól jelzi a, a hatástanulmányok létét és nem meglétét. Az be bementem a megboldogult néha Baló Györgynek a akkor RTL klubon futó műsorába a Magyarok Balóval, ha jól emlékszem. <gül> azóta is szoktuk a screenshot a akkor A baráti társaságunk azóta is nevet ezt, de nem a tartalmán a dolgnak, eh, ahol, a, ahol a sportközgazdász Gábor, Szab Szabados. Szabados Gábor, igen, meg a Vági főtitkár úr, meg én voltunk benne hárman, eh, és vitatkoztunk, beszélgettünk levent az adás, kimentünk Baló Györgynek a stáb és még ott is beszélgettünk. E és... E és ott így hevesebb lett a hangulat egy kicsit, és a, a, a vági főtitkár mondott valami olyasmit, hogy hát így nem lehet, nem lehet ennél nagyobb létszámú ember, 1 mert hogy, hogy hogy gazdaságilag olyan, nincsenek olyan szereplők, és gazdaságilag nincs olyan háttér ezek mögött, a klubok mögött. És akkor mondtam, mondtam neki, de ugye a kisvárd akkor még nem jött föl, de a felcsút meg a mezőkövest mögött van olyan izé, és ba Baló György belém csípett. Annyira tetszett neki a, a, az, hogy, az, hogy megfricskáztam a főtitkát, annyira tetszett neki, hogy hogy valaki így visszaszól neki, és, és kvázi rósztolja, hogy, hogy egy rohadt nagyot belém csipet, és majdnem felsikoltottam, mert, mert így tényleg, tényleg a bőrövet. Egyébként az interjút elő fogom csipet. keresni, lehet, hogy csak nekem van otthon lementve, mert valami egészen elképesztő volt a beszélgetés, ahogy, ahogy te így próbálod mondani a, a, a kérdéseidet, és, a, és az MNS főtitkára ilyen, ilyen, ilyen siklóként minden irányba próbál mennekülni, és különböző, teljesen más válaszokat ad, de hogy a meg, meg, én úgy elmondtam azt, hogy már az Osztrák Liga szerintem akkor még tíz csapatos volt, és elmondtam, hogy hát szerintem, ha, ha, ha gazdaságilag indulnánk ki, az optimális az lenne tíz csapat. Tehát, hogyha azt akarnánk tényleg, hogy hogy, hogy, hogy úgy működjön ez, hogy piaci alapon, akkor nem tizenkettek, én nem tizenkettek. És akkor rácsapott rá, rá, rá a Vági Főditkán, hogy na no, hát persze, hát, hogy, még, még kell, akkor mi a gond ezzel, hogy mi ezt csinálunk? Hát, ez a gond, amit az előbb jól áll. Én áll, akkoriban azon röhögtem nagyot, hogy volt egy 16 csapatos MB1, meg egy 16 csapatos MB2, és az volt a szöveg, hogy ez az ország nem bíre jelenleg 32 profi csapatot. Ugye, ez a két profi bajnokság van. Erre csináltak egy 12 csapatos MB1-et, és egy 20 csapatos MB2-t, amit ha összeadunk, ugyanúgy 32-re jön ki. Teljesen érthetetlen volt az egész. Nyilván ez annyival járt, hogy eltolták egy picit a az anyagi forrásokat az NB1 irányába, de ugye többet kellett adni az NB2-nek is, mert ott meg több csapat jelent meg. Ja, és, és amúgy azt is érdemes hozzátenni, hogy akkoriban szerintem, tehát hogy, hogy, hogy igazából ez alatt a regnálás alatt, tűntek el végleg a valamennyire saját lábon járásra. Képesek, képes üzletemberek a magyar foci körül. Tehát, hogy eredetileg az volt a terv, hogy a csányén keresztül egyébként így be fogják húzni ezeket a figurákat. A gyakorlat az az, hogy most már ugye a kluboknak, az NB1-nek is a jelentős része bizonyos formában a Mészáros Lőrinchez kötődik, mert hogy ő az egyetlen keres üzletember Magyarországon lassan. Még, még, még egy jó Tiborcz klubot várnék, de hogy, de hogy, tehát hogy, hogy, hogy való, valójában eltűnt mind képesség arra hogy, hogy, hogy te önállóan megélj tehát ugye ennek ennek valószínűleg egyébként a kispesti Heming volt volt az utolsó hírmondója, vagy nem is tudom. Düsser volt. A Dücsetelé a Dücsetelé úgy úgy jaj, párdon tényleg őt elfelejtettem. Valamint csányi Sándor a Vasasnál. És hozzáterem, hogy a Düsatelé tényleg így elüldözték el, el gyakorlatilag, nem, nem, nem, nem elüldözték, de azért, de azért ott volt egy kifejezett kormányzati akarat, hogy ő húzzon el onnan Újpestről. Ez egyébként nem volt Heming... olyan rosszba ő egyébként a kormány, de. Szerintem ez a is látszódott, hogy, hogy, hogy, hogy kezdték kifacsarni a kezéből a klubot. Tehát, tehát olyan lehetőségeket teremtettek, ami egyrészt a Honvédnak jó infrastruktúrálisan, Másrészt az a fajta klubmodell, amit a Hemingway fenntartott, és ami, ami nyereségesen is gazdaságosan és fenntarthatóan működött, az ilyen körülmények között fenntarthatatlanná vált. Tehát neki már nem fért bele, nem volt akkor a Lufta cégben, hogy egy, egy saját kézben üzemeltetett 8000-es UEFA 4-es kategóriájú stadion éves fenntartását ki tudja Igen, fizetni. Igen, és hogy szerintem egyébként ez a jelenség, hogy teljesen átúztunk abba, hogy igazából a hogy igazából az állami pénzen úszik teljes mértékben a magyar foci, semmiféle tényleges gazdaságosságot szembevéve. Jól mondom, na mindegy. Figyelembe véve. Figyelem. Figyelembe véve, köszönöm, köszönöm. Úgy, úgy szerintem ez nagyon sokat elmond arról, hogy ténylegesen hogy nézett ki ez az elmúlt 15 év, mert hogy egyébként messziről ténylegesen azt látjuk, hogy Egyrészt szerintem európai szinten is most már különösen jó infrastruktúrája van a magyar focina, faszos stadionok, sok edzőpálya, sok igazolt játékos. A fizikai fizika infrastruktúráról beszélünk, tehát hogy, hogy, hogy minden minden ember. Minden, amit a nézőszám, minden... nézőszám például látványosan nő szerintem a nézőszám. Hát ez egyébként, ne az utolsó a módot, el, olyat, jó, ez mód, igaz, Amúgy az vagy, egy jó, igaz, igaz, igaz. És amit még szerintem elértek, és ezt nem lehet? Egyébként el, el, elvitatni tőlük, hogy, hogy a, a magyar futball társadalmi megítélése szerintem a Csányérában javult valamennyit. Nyilván köszönhetően a, a erre a korszakra első válogatott sikereknek, ami az előterévő 20 évekhez képest hatalmas sikerek, nyilván. A magyar futball valamilyen szinten újra egy ilyen népszerű dolog lett. egy még csak a válogatott, de már kezd leszivárogni ez a klubokhoz is. Ja, már, tehát, hogy, hogy ahhoz képest, amikor elmondom írni, olvasni tudok, a társaságba, hogy kimegyek meccsre, akkor, tehát, Azért 2012-ben még, még se hülyének nézett mindenki, hogy, hogy milyen furán ember vagy, azért most már ez nem egy akkora meglepetés. Igen, azért még furán, furán meg, de, de meg már nem annyira, minden tehát minden azért, azért, azért, azért, azért azért most már viszonylag könnyű belefutni valakibe, aki azt mondja, hogy mit tudom én, a, igen, én is xy-nak szurkolok és magyar csapatot fog mondani. Legalábbis. Ez, de ezt, ez tényleg csak a saját megélésem lehet hogy történik. egy másik. Nekem egy olyan megérzésem van, hogy, hogy, a, hogy ez egy nem. Hogy volt egy szándékol dolog, hogy növelni kell a nézőszámot számot az MB1-ben, nb 2 ben a magyar futballban és a válogatottnál, ezt a MLS stratégiai programjába többször is lefektették, hogy milyen szép számokat és milyen ütembe kéne növelni. Azonban szerintem ez a növekmény ez nem ennek a stratégiának volt köszönhető, hanem egy teljesen váratlan dolognak, mert én, én azt vettem észre képzeljétek az elmúlt időszakban, és egy nagyon kis mintás dolog, tehát a, amikor én a stadionban állok, és látom magam körül az embereket. És ugye nem csak a saját csapatom meccsére járok, hanem néha ismerősökkel kimegyek más klubok mérkőzéseire is. És azt vettem észre, hogy, hogy kétfajta beáramló ember jelent meg, az egyik, aki kb. visszatért, régen is ő a futballhoz vonzódott, és most visszatért vagy ő, vagy már a fiával, tehát egy ilyen uh -huh. generációs szórakozásként jelent meg, vagy passzív szurkolója volt esetleg egy klubnak, és már ő is elkezde stadionba járni, mert ő a létesítmény viszonyok, hogy ide már ő is ki tud jönni, esetleg ki is tud hozni egy gyereket, és volt egy másik beáramló közeg, amit én ilyen nagyon furán élek meg, hogy ez a Egyre több klub kezdett el társulni politikai és gazdasági szereplőköz, ilyen nagy oligarchákhoz, de ugye az oligarchák is kötődnek egyes politikai szereplőköz esetleg, és hogy ezeknek a politikai szereplőknek a rajongói is, megjelentek, szerintem a stadionokban. Wow, mire gondolsz? Nekem van egy olyan ilyen, valamilyen ilyen te, fura... Tehát azt akarom mondani, hogy MTK-n a Dajstamás rajongók járnak? De, de az az az egy... MT, MTK szerintem egy ilyen kivétel, mert az mtk nál az hiszen nagyon hát, szok vonzott be az MTK a saját utánpótlásán hát, keresztül, de például... az mtk nek de... is egy szulkolója van, mint a Dajstamásnak rajongója. Valószínűleg <laughs> az paritásban. De hogy, hogy, hogy nekem van olyan érzésem, hogy, hogy egy csomószor belefutok például Kispesten, olyan figurákba, akik, akik inkább a Szijjártó Péteré rajonganak, és a Szijártó Péteren keresztül a, a honvédér, mert hogy a futball követni, meg a futballra járni, az egy ilyen, ez egy ilyen program jelenleg, tehát hogy egy ilyen Ilyen valami így, ami, ami szivárog lefelé a, a politikai elittől. Én, én, én ezt, én ezt félre, úgy én fogalmaztam éve, meg. Beszélsz, én ugors, hogy nem hogy nem rajongástól van szó, hanem utánzásról szerintem. Én ezt úgy Akár is fogalmazhatunk. De közben ezzel párhuzamosan egyébként, és ez szintén megdöveli a nézőszámot, megjelent egy protesttömeg is, akik elkezdtek visszatérni, ilyen régebbi fajta szurkolók, akik azért kezdtek el visszatérni, mert nem tetszik nekik az, hogy ennyire rátelepedik a politikum. Hogy tőlünk a... ezt nem veszik el. Igen, hogy tőlünk ezt nem. És egy, ez a két tár, a társaság valahogy egyszerre elkezdett Sz... megnőni. De mondom, ez egy kismintás. Én bevallom, ezzel egyáltalán nem törelköztem, de hát mondjuk egy Miskolcban vagyunk, ott, így, ott, így, ott, így, ott így, szerencsére van annak hagyomány, hogy mindenkit utálunk, és így nem, nem hiszem meg. Hát nekünk, nekünk a egy politikai tudatosság milyen szintje? Igen, hát és Miskolc, színeláton. És hát És nagy magas szintje, kérek szépen, nagyon büszke voltam, amikor felcsúton, a ellen a szögletnél, én egy emberként ordította mindenki a játékosnak, hogy legyetek bátorak! <gül> és akkor, a, a, akkor tudtam, hogy itt bizony tisztában van mindenki, itt a Mészáros Lőnisznek a produkció, na de mindegy is, nem akarom ennyire messzire vinni ezt a dolgot, Ö, szerintem a, a, az egy... A, a, te, te én, nekem, én nekem egy másik dolog tűnt fel, hogy van egy ilyen focinézői konjunktúra a közösségi média miatt. Egyszerűen nagyon menő lett szurkolónak lenni valójában. Tehát nem csak Magyarországon, egyébként mindenhol. Tehát, Igen, de hogy, hogy ez a menőség. Képeket teszel szurkoló. ki, ó, dehogy nem. Dehogy nem. Tehát, az, hogyha, hogyha hogy, és nagyon ritkán tudok kritika nélkül jót mondani például a tról a teljesítményéről, de abban szerintem van, van igenis szerepe, hogy ilyen nagyon kis településeken a helyi bőven blazba játszó csapatoknak, kialakult rendszeresen ilyen 5-6 fős társasága, akik úgy döntik, hogy igenis kimennek a saját kis csapatoknak a meccseire, mert aztán én nem szeretem azt az adást, de hogy Youtube-on végigjárják ezeket a kis csapatokat, akkor ezek a szurkolók szeretnek szerepelni, szeretnek bulit csinálni, és emiatt szerintem természetesebbé vált az, hogy, hogy, hogy még akár a legkisebb csapatoknak is kiársz a meccseire. Nem is életvitelszerűen feltétlenül, de azért úgy így tudod, hogy van egyáltalán. Na de akkor például szerintetek szurkolóban? időszak, vagy? Köszönöm a kérdés, de van egy nagyon jó történetem. Én de ne felejtsd a szavad, hanem, hogy menjünk, adok, adok ilyen szavakat, és tényleg, de hogy akkor ne ilyen kifejtett nagyon hosszú a három és fél perces mondatokkal, de hogy menjünk végig ilyen aspektusai ennek a 15 évnek. Nem és nem el a, a történetemet a... történetem Igen. ilyen. <gül> Szulkola barát-e Na, akkor ez az első jel. akkor a, is A szurkolók ére. és a csányéra. A szépen, szerintem a szurkoló barátság, és, és, és, és, és egyébként ez megint csak a túlzott lelkesedés és a ö, átgondolatlanság következménye. A Szép Emlékű Totsponthon adtam meg életem legjobb címét. A, ö, az az, az, az MRS üldözi az, a, a, a lelátókról a, a német irodalmi felvilágosodást. Ö, és ö, ez ugye akkor volt, amikor, amikor a csányék amúgy szintén szerintem tök jól, jól tették, mármint, hogy a, a gondolat megint csak jó volt, kitalálták, hogy jó van, elkezdjük üldözni ezt az ilyen nettó szurkolói nácizmust, leszedettjük a totenkonfokat az egyértelmű jelképeket, stb. Stb. stb. stb. Illetve elkezdtek büntetni elég nagy tételbe, különöbb skandálások miatt, rendbontások miatt, mondjuk rendbontás, mert nem nagyon volt akkoriban, de hogy így, tehát azért ott volt az, hogy az egyébként egy külön izgalmas dolog, a négy négyő írta meg, hogy, a, hogy rasszista kijelentések miatt alig büntettek, és kérdett, hogy azért, mert a cigányozást azt nem, tekinte, az, az, az nem a rasszista fagba tették az első perctől kezdve, mert akkor ez kicsit komolyabb volt volna. Össze. De közben büntetnek a beazonosítató személyére, ami általában az mls és szokott lenni. Igen. Tehát ha szurkolók az MLS-t azért büntet az MLS. -t. Egyébként ebből a, a Hemingvének volt egy nagyon jó beszólása, hogy hogy a szurkol kordibálják, hogy buzihemi buzihemi Buzi Hemmi, Buzi Heming, Buzi és én fizetek érte. <gül> és ez, tényleg ez az egésznek az abszurditása. Hát amúgy nincs ez elszett, hogy szerintem a, a, tehát az, az elvel nem volt probléma, csak ott is ez történt, hogy a Diósdőnek van egy nagyon régi, a 90-es években alakult szurkolói csoportja, a Sturmond nevű társaság. Ö, ők egyébként... Azt már nem tudom, hogy a mostaniak mennyire érzik ezt az egész ilyen gőtétől eredeztethető irodalmi felvilágosodás gondolatot. De egyébként az, az, az eredeti sudosok tényleg fogalmas hogy esküszöm, hogy kik vannak benne, sajnálom, hogyha még mindig ők nagyon szurkolok nekik tök jók vagy srácok. De hogy ők, ők, ők tudták is, hogy erről van szó. Tehát valahol így a, a, ezt, a, ezt a filozófiát valami nagyon furmányos módon össze tudták azzal hozni, hogy így bizony verekednek néha az ellenfél táborával. nem tök menő egyébként de ez egy tök jó név, de hogy kiderült, mert ugye az MRS akkor még indoklásokat is adott a büntetések miatt, hogy ezt a drapériát is kitették, mint büntetési tétel, hogy emiatt, mert hogy szélségés. Kiderült, hogy tenni, annyit láttuk, hogy hát bassza meg ez németül van, biztos a náci, hát mi más lenne. Hát ugye, az, ugye például az Eszá meg az Esz, Esz, ugye úgy kezdődik, hogy Sturna. Jó, igen, amúgy ide, de a az, a lényeg, az a lényeg, hogy igen, de hogy az a lényeg, hogy németül van, ráadásul a Sturmondránknak tényleg így magyar fülle, van egy ilyen, van egy ilyen egy, egy, egy, ilyen, egy ilyen militari hangulata, b, b, b, b, nyilván az előítéleteink miatt, és hogy Emiatt, utána hetekig röhögött rajta a teljes internet, hogy izé, izé, mit, mit tudom én kirakták a képet valahova, hogy izé, ilyen, még, ilyen, még ilyen klasszikus meme formátumban, hogy, hogy, hogy Wienersnitzel, haha, 5 millió forintot kerülni. Tehát, hogy nagyjából ezen a szinten. <gül> és, és, és így elkezdték hülyére büntetni a klubokat, majd egyszer csak ennek egyébként így nem vége szakadt, hanem egyszer csak nem büntették őket látványosan, de valójában egyébként nem lett sokkal kulturáltabb a helyzetet. A, a, de büntették őket továbbra is, csak az mls már nem raktak ki a büntetéseket igen. a honlapjára, hanem a, a pár hetente kijövő MLS értesítő PDF-ből lehet letölteni az MLS dokumentumtárából mindenféle furmányos módon. Igen, de hogy igazából nem történt ezzel semmi, és akkor ezt ők kitalálták. És, és, és ez szerintem egy tökéletes példa, hogy Elvileg akár lehetett volna szurkolóbarát is ez az egész, de hogy, de hogy a, mert valójában a szurkolók érdeke is, hogy egy csomó borzasztó tahó ne ott élje ki egyébként a faj gondolatait, de, de valahogy mégsem sikerült ezt a jó oldalán megfogni, és egy időtel hülyét csináltak hát, Tehát a tahót bevezették, és a tahókat kivezették ebbe az időszakban? Köszönjük szépen, Hócipő István! Nagyszerű gondolat igen. volt! Nagyon <gazó> farkas Hanta Fanta István, igen. Szóval, hogy szurka barátsággal, ahogy áll, szerint szerintem, ez nem lesz az elmúlt évben. Te fogalmam nincs. Azért kérdeztem tőletek, mert én ezen sokat szoktam gondolkodni, és, és van egy csomó pro és kontra érvem, de hogy valahogy nem áll nekem össze. Tehát, egy, hogy van egy kép... fogalmad róla, csak megint túl bonyolítod. Előfordulhat, én, én nem tartom feltétlen életszerűnek azt, amit sokszor az mls csinál. Volt, volt egy is, a szurkolói irodára annó, hogy, hogy beszélgetni a szurkolókkal és megismerni az ő érdekeiket. Voltak is jó döntések például, korlátozták a vendégegyekárának árának a, a felső határát. Uh -huh. Meg tényleg volt egy csomó jó ötletük, és ezek mind-mind-mind venet mind, mind közben elkallódtak. És most azt vesszük észre, hogy, hogy szurkolóként így, én nagyon sokszor sokszor ilyen falakba futunk bele, amik ilyen indokolatlan falaknak tűnnek. És, hát, hát meg ne felejtsen ki a szurkolói kártya bevezetését. És a szurkolói kártya. Az, az valamennyire az mls is volt, valamennyire az állam én ezt és Úgy az tudom, egy ilyen... hogy én, én ezt úgy tudom most pont ma olvastam vissza, hogy ez kifejezetten a csányosándor ragaszkodott, hogy ezt mindenképpen be kell vezetni, mert hogy külföldön milyen jó példák vannak erre. Mag az ötlet nem rossz. azért, hogy az, hogy az, én az én ötlet én nem, én. nem. Amúgy szerintem, de, mert nevetséges, hogy nekem egy ilyen. Izé, ilyen, ilyen, ilyen Ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen administratív ö, hülyeségen kell átmennem, hogy kimehessek egy hülye foci meccsre. tehát ez, ez, ez szerintem életszerű. A kötelezővétételét nem érted? Anyám nevét meg kell adni ahhoz, hogy bemenjek be egy, egy paks pátára. Igen, igen, szóval... tehát, hogy jó, csak az hogy, az hogy, hallgatókat, csak hogy a hallgatókat egyébként így bevezessük ebbe az egészbe, hogy 14-ben volt, de lehet, 13-ba, kettő közül valamelyik. Először a Amikor, ahogy, hogy bevezették, igen, elő, először a szóló jegyeket, hogy te nem vesz, csak úgy egy jegyet, amit odaz az bárkinek, hanem hogy ezt így hozzá. Itt jegyezném a meg, eddjel. hogy akkoriban az MLS ML által rendezett szóló jegyes bajnokság, gokra -ban a nézőknek a jelentős százalékát Homer Simpsonnak hívták. De ez <gül> igen, volt a leggyakrabban bediktált név. Igen, időben. igen, igen. Ö, és aztán volt egy, és, az, és akkor em, már, már, már emiatt is felháborodtak sokan, mert egyébként tényleg mi köze van az MLS-nek anyám nevéhez, Ö, és, és aztán bejött a szurkolói kártya, kártya, a kötelező bevedetés, ami arról szól, hogy neked ki kell váltanod egy állandó szurkolói kártyát, arcképes igazolvány volt tulajdonképpen, sőt, az is volt, volt, volt arcképe. kiválthatod a kluboknál, az, az, az, az, az mls irodában itt a Bálnában, és akkor azzal tudtál jegyet vásárolni, ami egy mm. Egy akkor, ráadásul a békasegg alatt lévő nézőszámokkal dolgozó ö, magyar. Körülben az alja, igen. Egy ilyen teljes uh -huh. ilyen csőt volt, és egy év után ki is vezették, és a csányéként nagyon gyerekesen beismerte, hogy az de egy hát tévedés volt. Áll volt áll de egy évig én, tartott, de, az két év is név, talán. volt, hiszem, ben áll áll négy vezették négy ki, 15-ben vezették ki, tehát max másfél év volt. Na, ezt most nem fogjuk elmondani. De... Szűk, szűkül viszont... az adásidőnk. És arról még nem beszéltünk például, hogy most jó nekünk Csányi Sándor, vagy nem, jó lesz-e, hogyha őt választják a következő MLS elnöknek, vagy sem. Az irányba akartál indulni, Boti, és szerintem erről érdemes beszélni, hogy, hogy egy MLS elnöknek mekkora szerepe van a mai magyar futballban, és, és mekkora szerepe van ebbe a hatalommal való játékban, mert a Csányira úgy tűnik néha hallgat a, a, a miniszterelnök, és oda-vissza van egy ilyen uh, húzóckodás. Azért azt ne felejtsük el, hogy a Orbán Viktor uh, kifejezett akaratára úgy tudjuk uh, volt, a, hogy a Pintér Attila lett a szövetségi kapitány, és a csányi legalább annyit volt, hogy két meccs, vagy három meccs után kilukta. És hogyha jól tudom, akkor a George Lékenz is, az a, is? is valami ilyesmi. Uh, nem van, Lékenz, szoktak ide. mondani, uh, hogy jó a Csányi Sádor. Szerintem itt önjáróban az biztos, mint, mint egy átlag szereplő lenne. Hát, Önerlóbb szereplője szerintem ennek az egész ner, NER világnak, de szerintem alapjában hogy az MLS, mint szervezet az nagyon jól működik, olyan értemben, hogy, hogy kimutatják, hogy, hogy van 6 milliárd forint, 13 milliárd forint ö, ö, bevételük, tartalékuk, nem tudom, mint szervezett, jól működik, de én azt gondolom, hogy a, a magyar futball, Működését kizárólag a Viktor személye határozza meg, az ő, az ő akaratából levezetett lépések, és amikor ez a rendszer bukni fog, már pedig ez előbb valamilyen formában bukni fog, mert a mostani NER vagy egy durva ilyen orosz típusú rendszerbe bukik át, és akkor, akkor, akkor furcsa dolog fognak történni, vagy valami, valami kicsit visszalengazing a Nyugat-Európa felé. Mindegy, hogy amikor ez a rendszer meg fog változni, akkor az MLS is össze fog omlani, a magyar futban is össze fog uh, omlani, és ki fog derülni, hogy Csány Sándornak az égvilágon semmilyen uh, uh, hosszú távú hatása uh, nem volt. Viszonylag jól elműködtetett egy uh, szervezetet, uh, viszonylag uh, viszonylag jó feltételeket teremtett a kirakatoknak, a két kirakat alatt értem a, a Fradit, illetve a válgatottat. Ugye, mit értek az alatt, hogy jó, jó feltételeket teremt a, a, a kirakatnak, a Fradinak? Azt, hogy ő is elmondja, hogy hát sok az idegen légiós, kevés az utánpótlás, de egyébként nagyon jó, hogy a Fradiban ennyi légiós van, mert hát, hogy felhúzták a az én kedvencemet, ugye a UEFA koafficienst, ah, az együtt hatott, és akkor így többi a magyarnak szóval. is jó, ö, magyar csapatnak is. És ez volt a nem kétperces körmondatban? Három és fél <gül> perces, a tiéd, öt és fél perc volt. Szóval. szóval jó, jó lesz a, jó, jó az MLS-nek, meg a magyar futballnak, hogy És mistán, te mit gondolsz erről? Én most arra hajlok, hogy, hogy amíg ez a fajta rendszer van Magyarországon, már itt ilyen politikai berendezkedés, addig a Csányi Sándor az egyik lehető legjobb dolog, ami történhetett a, a magyar futballal, mert hogy ő van annyira, van annyira önjáró és annyira önálló személy, vagy annyira annyira nem, a független szót nem szeretném kimondani, de az, hogy tudod, ez a... Az önjáró le, szerintem szép. Az önjáró, szerintem, kifejezőbb, igen, hogy, hogy ő még ellent mer mondani. Lehet hogy, lehet, hogy megszivatják őt is cserébe, de ő még merhet ellent mondani, és, és, és nem lehet mindent átnyomni így a magyar futballon, mm -hmm. Mint hogyha egy ilyen kis csinovnyi ülne az elején, bármilyen Kovács János képzeljünk el ott, mit tudom én, a Fidelitas alelnökéből kinevezik, mert miért ne játszott pár meccset az ikaruszban, és akkor ő lehet emelni. CRT-PT-el valamelyik fucsap. Azért nem szeretem az ilyen ö, gondolatmeneteket, mert hogy simán lehet, a két és fél hónapban megcsinál valaki. Ja, persze, rölgünk rajta, aztán igen. a következő. Jó, nem azért, mert a Piste elmondta a hétvégi kötekedő adásában, hanem mert. hogy szóval így, legyed, a mi, ilyen a majd belőle. Igen, ilyen a, ilyen a világunk. Igen, szerintem ez egy nagyon fontos rész, hogy hozzátettem, hogy szerintem a borzasztóan sok hülyesége van, tehát itt most, a, de arra már ugye beszéltetek korábbi adásnál pont nélkülem, hogy ugye a válogatott környék a szurkolóknak a b, b, b, ilyen, ilyen milliós büntetésé körül történik, az, az szerintem katasztrófa, tehát, hogy az, az, az teljesen minősítetlen, de hozzáterém, hogy, hogy, hogy ez, ez megint egy példa arra, hogy valamit akar, aminek van értelme, csak egyszerűen szarul kezd hozzá. Nyilván látja, látja a problémát, csak, csak... Csak mi szurkolóként éljük meg azt, Igen. hogy hogyan reagál rá. Igen, hát, az, és, amit, amit nem és szerintem csak... állandóan ez van, szerintem ez egy visszatérő probléma Lá, a Csányi van az, az emberesztelnek Hát az, hogy, az, hogy a Csányi-nek a működésében nekem az látszik, hogy, hogy próbál hozni egy elképzelt profizmust, egy elképzelt piacihoz hasonló valami logikus, felépített gondot aminek semmi köze a focihoz nagyon sokszor, és... Nem tudjuk persze, hogy hogyan lenne a jó magyar foci, ami nem a régió magyar foci, egybeírva, hanem valami profi jó magyar foci, de ez nem az, amit a csinál, amit csinál a, a Csányi. Egyébként viszont egyet értek a Pistával, hogy még ebben a rendszerben ő volt a legjobb uh, E, e, ennek ez, a, a, a durva politikai ö, befolyásnak a, hogy mondjam, a transformálására. Egyrészt szerintem, és akkor én ezzel le a gondolat, a saját, a saját saját, saját gondolataimat, hogy nagyon, hogy mondjam, egymásnak, egy, egymást kizáró jelentésű szavak, ez a szimpatikus oligarha, de a, a, a azért ebben a, ebben, ebben a ligában egy ilyen elviselhető figura, és, és tehát, hogy legalább valami fajta ilyen nem is tudom, respektje van egyébként, és ez szerintem tök sokat számít egy, egy, egy ennyire átpolitizált ö, ligában, hogy még a, a, még a ö, hozzánk hasonló, sötétben bújkáló ellenforradalmárok ö, se azt gondolják róla, hogy egy egyszerű tolvaj. Ezzel a szép oh. gondolattal köszönjünk is el szerintem. Hát Sziasztok, akkor, akkor két hét múlva, múlva visszatérünk, vagy négy hét múlva, vagy egyszer visszatérünk, az meg látjuk hogy a más-else éve, mi fog történni. Hát a munka ünök lesz. Igen. Sziasztok!